Putzen, egun eta Laster, gurekin izaren dugu, iraitz Zufi aurre erizain mundua zarituko gira joen, aste azkenean greban zilarik erizain mundukoak, be, erizainen lan kondizioak salatzeko, kainetik suizidioak izan baitira bereziki aurten eta be, orta zemintzatzuko gira besteak beste eta kalamuaz ere behrietan aipatzen ginuen bezala seak laurden gutitan entzuren dugu Martin Urriola. Mainat lehenik, nahiak odut hartu fruitu juz bat. Arrazer irakorritutan egun zudu Orrialdearen hiru laura hartzen zuen publizitate batean eta esaldi hau be bizziki loiz idattzan, nahhiago dut hartu fruitu jos bat. Da hor pentsatu dut zer da hori, berriz ere audun diren emaztenzako presioa ez alkorik ateko zuten konprenintu inkas. Ez ez? Nahiaago dut hartu fruitu juuz bat denentzat da, hemengo gomendio, hau da, azpianxiis idatzia den bezala, esaldi bat, gehiago erabili behar ginnuena eta horri esker min bizi rizkoak itxipittzen zauzkigu. Zer, fruitu jusakkedaez, min bizi gutxiago, Minbizian min euneko beharrogeia saiasten ahalitaike. Hau da, Minbiziaren Institución Nacionalak Frantzian beraz egiten duen argazkia. Eta horren azpian, sai estu alkola, eserre, gehiago mugitu eta obekidan. Eh, kaso, horra egin behar da takitu. Horren beharra egin nuen, eh? ostatuan inoztatuan, momentuan behartua senditzen naiz. Hori ateratzea, eh? Rikar bat, usai amezara? ez ez ez. dut hartu fruitu juz bat dut min bizi agapatu nahi. Horri aldi haitzultzen dut, eta paf, zidusten beraz, ondoko artikulu airak urtzeko, ez? Begiz ere, esaldi kulpabilizatzaile bat. Nahi agudut joan oinez. Ha, eta hori ere, beldurtzen hasi nahiz. Azken hastauetan ez da hainitzi bili, Bon, Fruitu duz piskate dan dut, baina alkola ere piskabat, imbiziar rapartuko dut horregatik. Ara zertareldo garen gaualdi bat egiten dugu lankide berri bat zuekin adibidez. Bizpairu gara gardo edaten dituzte, denek, bo, me zukez, eh? Mats, dius, industrialak bakarrik Monsantok ongi prestaturik adibidez. Eta ondotik gustatzen zaizun lankideak jaiten atzu nahi duzu autozeramaita etxera, eta ez ez, nahiagudu tibili. Eta ara, zure bizi soziala usteltzen duzu. Eta erdi triste, sartzen zira etxera. Baina, saantzak gutiago, min bizia rapatzeko. Eta beste egun, beste nasegun beharkatu, be Piratak, piratak nagusi, piratak bezala mintzatzeko eguna baita. Eta bai, hori ikusi du, turte agertzen da azkenian, zentapa du geitaba turte, ire hilaren emeletzia, Piratak bezala mintzatzeko eguna bezala izendatua izantzela. International Talk, talk Like a Pirate Day, beraz inglesez, komprentu zie. Informazio hau estabeleziki interesgarria, ez dut uh, sobera ere ulertu interesa, idak urritut piskat zer eh, den adibidez prinzipioa iduriz piratak mintzatzen dira geak haip baliatu gabe. Benen ez inglesez, eh, euskaraz. Uh, bai, inglesez, beraz ez euskaraz. Ordon gabe ez du balio reitea bon, eba duzie. Eh, edo egun eh, be, egunon, edo iepejan ordez egitunte, ah! Bizi oberena azkenean eh, pirits porrotx eta Perritzta Poro Txek diotem besala ayen kantuan pidatak besala bisitzea. Pidaton bisitza obele dada Eskola e gavet Lanigavet Rambondi galetit Rambondi galetit Bukat, Bukat, Bukat Mat mi arna xa Tresana baloa baloa balador moral verdad fue de de swing vera pora baloa balado ni chato aquí la noticia o verdad ya gabe Lanik gabe la nita gabe tu gabe tu chato gabe a la gabe a la Ahora, creza la valo, valo balatorora, verá, es fui, no es que, es fui, verá, ahora, valo, balatorita, la, mira no visita, es cola gabe, es cola gabe, la gabe, escucha gabe, hola Repetir para dar, repetir, ron, por ti alguien, Una gira me andute. Piritzetapu gotz kantunek ilan piretan bizia beraz da oiak dioten bezala, gaur da beraz piratak bezala mintzatzeko, eta zergetik bizi guzian ere hola pasatzeko. Piratak bezala, itzetapu zen, segitzen dugu gure kronikalariarekin. Telebostaz, itzta xola. Itzetapu! E, telebizta utz, eta ikratia pitz. Eta txalde gurekin dugu irait, zu fieure bistandena. Aga Ez beste iraitzik ezagutzen engeeran. <laughs> Entzulek berdin, minen ez dut uste bon bref ezkirort ezbitzatuko. Uh, Gaur aipatu nahi ginoen, beaktualitatean den gai bat, joanen joan nazteazkenean. Eh, Iri greban uh, baitziren, ziren, uh, no uh, hoi taraziz uh, zerzen ordo uh, bereziki xalatua zena, be ekaineritik unat, uh, Frances Lugaldean, uh, bost edizainek aien buruaz beste egin dutela, eta horrek beh, alarma pizten du uh, lan bidean. Suizidio horiek, beraz, lan uh, kondizioai uh, lutuak uh, baita lita uh, Orduan, uh, olakoak entzuten dituzularik, zuk iraitz, uh, horretaraziz beraz, uh, erizaina zire zarela, bai, erizaina zire, baina, benen... Horrein arte, ospitalan lan egiten bazinuen, pasako uh, zira beste erizain mota batetara, liberala bilakatuko baitzira. Olakoak entzuten dituzularik, zuk uh, zerretorzen zehizu burura. Uh, lehen gauza pena, zenta egia da, uh, olako gestu bat dara eristeko, jana edu sofrimentoa initzakumulatua izan dela pertsona horien partetik, eta besta alde, ez nizt sobera ere, uh, diakinik eta... Lan baldintzak uh, egia da hainitz eta denboran uh, fite txartturirela uh, er zainentzat, eta lan baldintza bizkik uh, gogoja uh, direla ospitalean egia da. Gaur egun uh, osasun sistema azkenean uh, enpresa bat bilakatu da ez, fai, maiten du gerozta badela badelaholako egitmo bat uh, errespetatu beharra, da egitmo bat. Irre, mo, imposatu bat eta berdela izan efikaza eta... Bai, berdela egin fite, eta untxa. Untxa kakotxen artian azkena. Untxa kakotxen artian hori da, eta egia da, erizainen zat eta mundu hortanari ari giden onzat. Uh, gure alburua da jendeari hone egitea, eta denek badakigu bezikion higauzak fite egin eginez... Uh, on guti egiten dugula, beraz da, ladaren aldetik, uh, satisfakzio, uh, betita gutio uh, badugula egiten dugun gauzetan, eta ez dugu denborarik, uh, edo ez digute denborarik emaiten, edo usten, uh, lana behar bezala egiteko bururaino. Oien um, zat, adibidez, oien zat naidu zuzen lana egin behar da. Gero lana nola egina den uh, fite uh, poliki uh, gaizki berdintzai joiek naidute emaitza. Eta emaitza lana egina izan behar dela ongiala ala gaizki egina den behar dintzai azken finan. Eta gaizki egina baldin bada inogez badu plentarik edo ez hartzen ez dute daustanen. Eta bestela, intzina, mainan egia da elburua da emaitza betetzea, tapuntxo. Eta beraz, ematen du pixka bat inpresioa uh, lantegi uh, batean girela masinekin. Nun, uh, emaitzak duen uh, uh, gaina hartzen uh, umano uh, den uh, lan, uh, lan uh, batean, no? Emaitza eta azkenean uh, erritmo bat aipatzen zeriak da ere hor prechioa senta pertsona batek bere buruaz beste egiteko lanari loturik, ez dut uste denik bakarrik uh, satisfakzio faltabat uh, bere lana, ez es. la berak uh, pesenditzen duen bezala egiten. Ez, pentsatzen dut hori bon, alde batetik, gero bestetik bada akidura bat, zenta egia da lana akigahia dela eta lan erritmoa berezia dugu erri zainak, eh? baditugu uh, uh, goizak, egiteko, edo atxaldeak, edo gauak. Eta hori uh, leku askotan kendua izan da, baina ospitalean segitzen dugu uh, gauak egiten. Beraz, beti harigira goizatxalde gau, goizatxalde gau, goizatxalde gau, eta egia da hori uh, gokputzaren eta uh, medikuntza, ahloan daridirengusiak jaiten du, hori da akigarriena, hele 3-8 hori jaiten gara ian egiten eh, eh, hori zela uh, gokputzaren zaitakiduraren zaitxahena eta ospitalean oinu hoxetan gira, behintzat uh, baiornako ospitalean, eta uh, egia da uh, egitmogek akitzen du Uh, lana uh, beti uh, fite egin behar da, beraz lana gaizki egiten dugu, uh, eta uri guretzat biziki da asumitzea lana gaizki egin dugulaz, eta gatz gira hor, joztuki uh, lana gaizki egiteko, eta gainera uh, gure zuzendaritzek, gure um, ardura dunek, asken finan, eskatzen digute oino geio egitea, eskatzen digute uh, pausa egunetan behiz etortzea, eskatzen digute uh, aste buruetan behiz lanera ditea, aste pausako dugurarik eta zirainit zoiekede, eta egia da hori dena harturik bizi pribatu bati baldu zuri dena diuntatu, bizi kizaila da dena kudeatzea beraz. Gaztea zirelarik erango nuke erreskiago egiten duzunik, erreskiago egitenuen, deitzen nindutelarik gauakiteko egiten duen konten dintzen gaineraz ta soz piskat gio mm. irabazten zen, buruetan, igandetan lan eginez soz piskat gio beraz kontent ere baina asten zirelarik aurrakukaiten, asten zirelarik piskat zartzen eta akitzen azken mm. finean eritmo horrek I ezindu iraun eta egia da uh, uh, onartu dugunez lehenago Uh, konsideratzen dutela hon hartzen alduzula gero. Eta mm hastentzirelarik -hmm. zure bizi privatuak ipatzen, erjanez adibidez, nik egin izan dut, boa egun hortan ez dut din zenta aurrak baditut eta ez nuen pentsatua lan egine nula beraz ez zut aurzen egirik, erantzuna parean da berdin zait elduzira eta ez bazire aldu konsideratzen dut dela erraten dute abandon de post beraz, uh, jena idut judizialki zure kontra egiten aldute ez baitzira agertzen. Beraz presioa badabai. Eta hain nitzetan, Eta hain zuten da hori eta egia da. Gure zerbitzuetakoa duradunek, uh, duradun geienak. Eta nik, jango nuke, ez nuke janen denak, ezagutu ditu zangoziak kasiko lakoak ziren denak, zuzendari zuzen zaren joko sartzen dira. Eta ez dute uh, oien bete behar, edo betetzen genen nuke, oien uh, ekipa eta langileak uh, susten gatzeko lan oktan, mm -hmm. bat ere. Haipatzen zinuen adinarena, hor importanta da zen, justuki e, e, Frantzes Lugaldean, hor e, bostek, haien buruaz beste egin dute, hor erizainak e, zirenak, eta denek adin bat, e, bero gaibroita mar urteko e, pertsonak ziren, e, guti gura bera, hori hor bon, kontutan hartzeko. E, Bestalde aipatzen dituzu beraz, e, Uh, lan arduradunak edo uh, zuen uh, nausiaak ja nahi dut uh, leka geharten den bezala. Oiiek uh, uh, justuki izenintzen da badela um, bestela be zainaren eta alde humanuaren uh, kontsiderazio bat baizik eta management uh, gisakoa az enpresetan kudeak eta uh, behar... Da, es, Zenbakiak entzunugu dugu hori reportai bat, zenbakiak bilakatzen dira pazienteak, zenbakiak bilakatzen dira erizainak, bai. eta kitxo ez? Bai, bai, di, gira, deitzen dutena, dekodajan, bat dugu zenbaki bat bakoitzak eta zenbaki bat gira. Bai. Gero, egia da, gure harturadun horiek, erizainak dira, ere, Diploma, mm -hmm. no, bat dute erizain diploma, ados? Baina noiaak egiten dute urte bat gehiago, hilera kaskuntzan, nuk ustut orain egimahetuzela iru... Ustut bost urte erizain uh, kadr bilaka tzeko, bera stainiz, ez gara bost urte. Urte bat eskolaiten dute, manajmant ikastola bat. Uh, Eskolabat, bax gatu ikasteko joztuke ekipa baten kudeatzen. Eta gero pertsonaioak egia da, uh, pixka bat uh, erditsuan dira gainean badute zuzendaritza, eta azpian e, uh, jango nuke ekipa. Eta horiek erdian dira. Beraz, behar dute normalki ekipakoa iguarazi zuzendaritzara, eta zuzendaritzak aplikaratu nahi dituen gauzak, aplikatu ekipan. Beraz, egia da erdian dela, ez dela bat ere gozo, baina askotan erdian dut amezla autu bat egin dute hori zaitia, Eta gehienek, ez dute betetzen beren papera, betetzen dute zuzen daritzak eskatzen duena, eta beraz, presio psikologiko hori, horretan ahunt parte hartzaileak dira ekiparen ganu. Bai, gero oiek ere justuki presioa badute dute. Bai, biztan dena. Eta oie zenta horre bat dira, justuki suizidioa bai, bai, bai, bai, biztan presioa dute, erdian dira, beraz, a, biztan presioa dute eta bien partetik, bai, mm. bai, bai. bai. Eta justuki aipatzen duuen hereri uh, zain lana etzela zela gehiago azkenean uh, betetzen uh, zuretzat eri zaina zer da eri, raititz. heriak zaintzen dituen hmm? sinpeki bereitzak jaiten duen bezala eta uh, zaintzeak uh, gauzain niitz suposatzen ditu be suposatzen uh, den gauzak ja da positiboa da niretzat zaintzean ohbait, beraz uh, uh, nomalkinik nire lane eguna bokatuta behar nukea tera tik sensazio on batekin eta hori bizki gutitzitza gertatzen da. Mm. Sintan... zaiti durittzen de lana burraino egin dula, beraz adibidez bai egin dut uh, odo latzen batekin erhardoan egin dut onge egindu, tijena aldetik ez dut arrazurikukan, baina ez dut demora ukan pertsunari rekin uh, itse giteko, ez dut demora ukan pertsuna horren ganadioa gero ikusteko nola senditzen den, uh, ez dut demora begiratzeko bere odolartzearen analixien emaitzak iritsi diren, eta beraz emaitzak eman pertsunari, ez da pertsunak itsoiten ditu emaitzak, ez dut hori or, giteko demora zutukan, zenta pertsuna hori ikustita gero banituen beste ogei odolartze egiteko eta ez dut demora ukan hori giteko, beraz nire lan, ez dut Zain keta, eri zain hori, ez dut bururaino egin, beraz, ez dut untxa egin ez badut bukatu, ez dut untxa egin. Horita, argi garrina zen, eta gara, eri zirelarik, bon, baduzu jadanik zerbait ah, aski komplikatuak kudeatzeko, Eta olako struktura batean, ere, erizainen aldetik, be, zaintze bat, bai espero duzu, eta hageman bat, lasaitze bat, eta parean ez duzularik hori ere, uh, biziki gogorra da, zen aipatzen da, ere, pazienteak ageroztagiagoen erbatzen direla, eta hor, iduridu, be, estruktura bera, eritzen ari dira zinez. Bai, bai, ahont eritzen ari da. Estruktura, osasun bai. estruktura, ajunt, be, bai, eritzen ari da, eta... Bai. Mais Bortis a eu sous la ligue, bah, que Enfin, euh, Bortis Kelly a, a, a, a, a dit Manera, simple bat bada, efe dut, norbait bortitza edo hastan delariken erbatzen zure parean, uh, egin behar den gauza bakra da e pertsonarekin hartu minu, fe, momentu bat, eta itzegin, eta ikusi zendako erbatzen den, entxatu erantzuten erbatzio, fe, erbatze gauza hori, eran zuten uh, talazeko pertsonari itxoin behar duela, dibidez, uh, momentu horretan malibata, itxoite hori ez badu soportatzen, hartzen baditu zubatzotan, bost minutu hori pertsonarekin egoteko, edo daipatzegin uh, oren zure lankidearekin adibidez proposatu liburu txobat, edo kafe bat, edo, bat, edo mm -hmm. zerbait itxoiteko momentu hori goxatzeko, deia inizan, hori ez dugu egin. Ez dugu denbora hori egiteko, eta gienetan, zerregaiten dugu, ejango dugu, bambam, bai, itxoen, ez zen erbatu, eldu gira, menan pertsonari da deia itxoiten, dezakitzen bat denbora, ez gira eldu, beraz, sigitzen duen erbatzen, eta azken finan, bai, batzuk, bortitzak zaiten aldira. Langile geio ba Hori uh, uh, obekio kudeatzen alko zen, eta burtizkeria gutiago izango zen, argitak arbi. Mm. psikiatrian lan egindu, denez. Hori ikustan dugu hain psikiatrian, ez da gainera psikiatrian egia da uh, editasunak bereziagoak dira. Beste berezitasunak bada eta burtizkeria, ez nuke garen gehiago, baina uh, burtizkeriari gehiago konfrontatuak gira eta badakigu gehiago hori kudeatzen. Eta kudeatzeko dugun manera simple eta bakaja da pertunaren ondoan egoitea. Mm -hmm. Eta hori psikiatra lehen, jango nuke, obekio egiten zen zen, langile gehiobazen, mena langilea kendu dute, eta beraz orain, adibidez psikiatrian ez dugu, denbora hori gehiago erien ondoan egoiteko, eta denbora hori nola ordezkatu da? Ege medioekin. Eta bai? Eta bai? Beraz, jendeari deari emai, haetzira emango izot kalmante bat, eta ero momentu bat duzalari keturiko naiz dure gana. Mm Hala, -hmm. hori da, orain eskatzen digutena, eta hori, ez ala lona, ez bat ere lan lona. Mm -hmm. Eta beraz, frustrazioa eragiten du. Eta gira da, frustrazioa ak akumulatzen delarik, akidurari, akidura horiek hartzen duzularik etxera. etxean ere, gero frustrazioak baituzu, eta berriz bazduaz lanera frustrazioekin, etxekoekin, lanekoekin, akidura, eta momentu batean, behem, ez gira masinak, eh? ber bakoitzak du, duen reakzioa eta batzutan biziki brutala eta eta be, jadikala jadikala izaiten da bai. bai eta hainu suizidio da be, zerbait, bainan hori baino lehen ere, badira beste goera ainitz eta uh, ospitalean ari diren erizain ainitz, uh, joiten dira hospitaletik, justuki liberala egiterat, beste zerbaiten egiterat eta alta Jende uh, hoietan, segur nahiz, eta itzigindu dalako, denak lotuak dira zerbitzu publikoari izan eta horrek garrantzia bat badu, baina ez zindute egon uh, lanbaldintzak txarregiak direlako. Eta gainera, pentsatzinut benetan, eh, pribatuan, oinot txaragoak direla, baina aipatzen ipatzena benen txaragoak izan behar dira oinot. Eri zainak beraz, eh, ipatzen eh, ginituen, jamesa eh, laste askenean eh, gireban eh, baitzen eh, be mundu profesional hori, eh, ekainetik eh, e, frances lujaldean eh, bost suizidio eh, kondatu baitira, eh, be lanari, lan kondizioa ilotuak eh, eh, baitziren, hori eta izke hainitza eh, ipatzekoak lehen haipatzen lehen er, urgenziak nola funtzionatzen zuten, eh, okay. gara edun eh, ahuntz sistemaaren, eh, fe, Degradazio batik, degradazioat eta alde humanitario hori galtzen ari da. Eta zainketan eri zainketa horretan, hori behar behar da eta hori zan beharko lirateke oin ahia. Mm. Jakin beharko genuke jartzen, pausatzen, pertsunaren ondoan uh, jakiteko entzuten eta bera sainketan, eta osure lan ongi egitan. Mm. Medikoak ez dira gehiago errezta geletan jartzen eriaren ondoan mintzatzeko, hori kere denbora faltagatik. Mm. Zerbait ez doa ongi hori argita gari. Mm. Eta, bau franzes gobernutik, beraz erantzunak etsoiten dituzte bainan Marisol Turren, beraz franzes ministroren gandik. Erantzun gutti hori segitzekoa, iraitzofia hori milesker. Eri hey, sodi! Zertz eta putz eman laster gure gomita Martin Uriola izango da uh, kalamua edo kanabisaren nazioarteko azokazen asteburuntan Expo Grow asteburusuan irunen eta be Martin Uriolarekin aipatuko dugu sistema hori, sozietateak baitira ego euskalegian eta benola martxan den bera eibarko klub baten arduraduna baita. Bostaket Esterdi mementuz, Euskaliratietan berriak zurekin iulen girez. Arrestihun Euskaliratietako behazale horreak. Munduko surf-tsapelketa miarritzen iganenda dagun maiatze do ekainean. International Surfing Elkartiak jabakidu ahau arrestihuntan. Jadanik igantzean milaberatzean eta lautan hogeian. Eta dagun urtin kontinentetako hoita hamar nasionet ezberdin haiko dia lehiakan. Hendaiaako eskolako aitetamak eskola publikoan egiten nahi den obren landera salhatudi egoizuntan kariketan manifestaldi bat egitez eta ondotik hendaiaako heriko etxi okupatuz, hauzapezak erebittu dutu haiitetamak eta atiottie zen aroen zuten ajalko dugu konpontuk dela eraiten sei honetako beri saian. Asteundar juntan baiunako kanopia behesteko gyni jansu bat izan dela eta baiunako baiunako bila uvert izkereko posizioko haute txiek agi di bat zabaltu diezu inetan dudasuma eta gertzen dutien. Kanopia itxe bizitzetak hulianegi dela eta egituaren ahu eta eriskiak bimunata bedatzean eta bimunata hamalauan jadanik salhatu zutela azpimaratzen diem. Dagunik anteko Eusko Lege Biltzaretako hauteskunde entako aldiarioen asken inkestaena bea. Eusko alderdi jeltzailea lizateke lehen hoita bedatzu ordezkaiekin. Euskal Herria Bildu eta Alkarrekin Podemos hamabost lekubako txak, sozialistak bedatzu, eta alderdi popularak sazpi. Gaur Euskal Herriatietan lehen mintzalekian gai hau joratuik date, Umber Untzu eta Andoni Lizeaga, Maite Ubi, e Ubi Dia, laiekin eta Patsi Zabaleta, Nafartar Politikaiekin sazpietako berrien ordezkaiekin. Donimane lohitzuneko ondartza handia zeratuik zen atzo egin osun, askan eginetako ebia dela eta sanotasun zerbitxia ez da untxa ebili eta itxasoko juurain analiziak ez tienez hunak izan, nahiago izan die main hatziaen debekatzia, jakin behar da buraharikom inbiziaen kontran tolatuik zen Life of the Beach ekitaldiak ibelatuik izan dela ondorioz. Eka detalde ekologista kastelean untan liki, linki argindarne hor gailu berriai busko hitzaldi bat antolatzen dienen daiko sokoburuko abadia aretoan, arestiko zazpiak eta laur denetai goiti, eta azken hitzordu batekin urentzeko pelotan, eskubiuska trinketin behereskuetan, lekorneko lehiaketan, huai hastenda muskarditz osafrean ibarola dermit, finale izateko geosei honetan, biel bilbao eta lagalle eskura. Aztelen untan, txasoineko lehen mintzalekuan Lugalde Autonomuko hautezkundeak izanen ditugu Aipagai. Ondoko igandian, buru hilaren ogoita bostian, dira Euskal Parlamentua Araberritzeko hautezkundeak. Ipagaldetik ikusita, jakin jakinaiginuke zer den jokoan hautezkunde horietan. Aipagai nagusiak, baita ere zer ondorio ukan ezaketen Lugalde eta eskoalerri guzian. Gai horien joratzeko gurekin izanen ditugu Humberto unzueta eta Deiako kasetaria, Andoni Lizeaga Euskadi Erratiko kasetaria iparaldian, Maite Ubi dia iparaldean bizideen kasetaria, Pachi Zabale Nafartara politikari eta, eta unibergitarik ohia. Autezkundeak lugalde autonomoan, zer ondorio eskoalerri guziaren zat, aipagai asteleen huntako mintzalekuan argatzeko zazpiontan euskal irratietan. Ondarribiko kale horiek bilboko hau zo langile, langile batekin aldatu nituen, eta ez, pues, segura eski ez da, ondarribitarka jenek egiten dutena, baina ondarribin ere horrek badauka lehua. Amapola Morea, bihaste azken ezbein, arratzeko bederatzietan, euskal irratietan. Ez da herrexea, ere langilea dertzalen batzordea, lab sindikatu bat, gara jontan langile gorroka antolatzea, lantokietan, zer den jakitea, bizitza mediatikotik askotan botana e, gaituztenean. Aste azken ontan, ainoa etxaide. Kirola maite duzula? Eta zerbi zibik edo eritar zerbitzua egiteko prest? Euskal Iratietan atxabanen duzulekua. Errubia, pilota, eskubaloia, gimnastika, mendilastaketak, kirolo guziak segitzen alko Euskal Iratietan. Interesatu bali mazira, deitu siberuko botza, gure Iratia, irulegiko edo antxeta Iratira. Edo mail bat igogi, iokozkanpo abindua euskaligatiak.info elbidera. Euskal Iratiak, lekuko kirolen Iratia. Uriaren lehenetik ama bosterat Pirineo-Atlantikoetako ama 6 mila eta irotenuitamek ofizialek. Hautatuko dituzte beren ordezkariak, ofizialean gambaran, Sober Lagurg presidenteak bere likua utziko du, Sober Lagurg ashtertuntako gomita goizberin. Itze eta putz, itze eta putz, itze eta itze eta putz, emankizunean segitzen dugu entzuleak eta prentxaz egiteko, bat egiteko tenorea, interneten, berriapuntu eusen. Eusko Lege Biltzarrik haute eskundeak beraz nagusi, sailberezi bat baitute webgunaren astapenean, eta uh, irailaren hogeita bostean, eh? baitira astiburuntan beraz, eta pili zabala egertzen da. Euskal Herriko Errezerkia txoriak txori asko gustatzen zait. Berriak galdera berezi bat prestatu du. Kampait nauntan, elkarrizketatzen dituen lehendakari gaiei bideo baten egiteko. pili Pilizabala, beraz, izan da lehena. Eta beraz, hemen auherapen, elkarrizketaren auherapen bideoa ikusten aluzi. Berria.eusen eta bigarren gaia eaiotak irabaziko. Lituzke haute azken inkastaren arabera. Ere, uh, beraz, azkinean, haute uh, buruzko inkesta guziek ala diote uh, lehen postuarekiko behintzat. Uh, eta mugaz, zubi, hemen uh, iritzi tartean, beha salabehik idatzi duena, beraz, haute begira. Duen iritziaz, bestalde memoria historikoa ipagai begian ere, Mola eta Sanjurgo obitik ateratzearen aurka bozkatu dute, UPn eta PP aldergdiek, eskuineko aldergdiek, parlamentu gainerako taldeak babesa dira zidiote Iruñeko errikoetxeak artutako erabakieri eta alderdi guziek azken erasoak gaitzertsi dituzte Mola eta San Jurgo dira militar kolpisten gorputzkiak, Eta beraz oso onbait du baduzu bait aste hainbat uh, gai inarrosten dituela dituela unek uh, eta siriako gerlaera ipagai berrian erusiaren ustez ez du zentsurik xirian xu etenari eusteak. <mieres> Argian, bestalde langile borroka ipagai, bizkaiko adinekoan egoitzetan, bi kanporatze salatu ditu EH Bilduk grebaren Atarian, hilabeteuntako eh, gehiago batean asiko da ela, sindikatuak deituko bi hasteko greba bizkaiako adinekoen egoitzetan. Unai rementeria bizkaiko ahaldu nagusiak sindikatuari uartara zizion, edo zein greba eskubideren gainetik adinduen duintasuna zegoela burroka beraz e, sindikatu eta bizkaiko gobernuaren artean, irailaren hogeita batean abiatuko da bi asteko grebarekin eta Grecia ere haipagai aspaldiko partez ere e, osasun grexitik ez dirugabeko Greziarrak iltzerat ez kondenatzeko, Europako oligarkiak ezagritako politika ekonomikoak bere morrizketekin Greziaren osasun sistema publikoa, hirugarren mundukuen mailarino ondorandatu duenean Milaka mediku zaintzaile eta klase gusietako egitak ahal egintzen dira harttatzen dirurik ezagatik baterean geratutako jendeak azkenean, Eriko antolaketa hemen osasun gintzan aipat gai argian beraz greziari begira sartzen da pelo Zubidia eta Euskal Eskola Publika endaiako erriko etxau kupatu dute eskolako lanetan segortasuna aldarrikatzeko endaiako gaia beraz hemen argian berriz sartzen du Euskal Iratetan aipatu duguna. Zine baldia da ere segipen berezi bat egiten baitu argiak eta hor irakortzen aldituzu De filma dezberdinen kritikak aliguziz beraz uh, bekazetariak egimaitute kritika idatziz azkena hemen lavenir filnama zein filosofok otedu erantzun egokia, bizintza intelektualarekin askidut horrek haxe betetzen nau dio lavenir filmeko protagonistak, filosofia irakazle jantziak, horrekin bakarrik bizi ahalko balitz bezala segida argian Endaiako eskolako burasuak mobilizatu dira segortasun gehiago aldarrikatzeko, uh, beraz hori behietan aipatzen ginoena, kaseta puntu eusen ere aipagai, baita media bazken ere, eta bayon vil ubert aipagai ere kasetan, bayon vil uberteko autetxeak kanopia ondak indegiaren sutea, Salatu dute, Bayonako Eriko Etseko oposizioko Taldeak, beraz Kanopia ondakintegiko Kintegiko Xuteari Buruzko hainbat Galdera egin dituzte proiektuaren Elementu Auskorek duten Arriskoako Ojoitaraziz Bestalde, Jean Arritxelar Katedra, bere ispiritua Mugaz gaindi edatzeko Kasetan ere, Etsepare Euskal Institutoak eta Bordaleko Montaigne Unibertsitateak Itzarmen bat izenpetu dute Jean Arritxelar Katedra Xortzeko, bimilata maz zazpiko udabe gian abiatuko den egitasmoak baigo riagaren espirituaren hildutik euskal ikasketak susteatzea du el -buru. Eta Jan-Jacques Lazer ere ikusgai media bazken, berekin egin elkarrizketaren zati bat tituluan ez dut ezagutzen garaian uh, pacifikatzen edo baketzen lagundu nuen Euskal berekin egin elkarrizketa beraz irakortzen handuzi media bazken elepa eta beste hainbat gai ditu johatzen hemen. Eta zudostekin bukatzeko prentsa itzuli hau, uh, erakaskuntzaz, nola ebaluatu erakasleak, ikasleak bai ba ebaluatzen dira, baina hemen galdera egiten da, erakasleak ebaluatzeko Maneraz, zu duesten, beraz, xeetasunak hortaz. Eta abantail fiskalak ere haipagai hor, uh, frances prentsan orain agertzen dena. Apelen ondotik, NG empresak komis Europako Komisioaren BGP-an. Abantail fiskalak, uh, ote ditu empresak handi honek ere badirudi. Baietz, uh, haue ginoen, beraz, ginituen prentsan uh, ziren haipagaiak sarean orain momentuz da minuturo, segunduro aldatzen baita internet mundu haue. <totipatik> Horten, ondai ziela ibiak oitzetan da goizeko jamek ontaiko oren bata arte. Bertsultan kantuz dantzan antzerkian gira. Sintzuketa eta apainketak ere eginen ditugu, gure zarea eskuan mehkatu eta ferietan ibiliko gira eta kanpoko baztehak kurgituko ditugu beren istorioaz jabetzeko Egoen eta egoite, xapin eta jokoak eta gure asteburuko gomita. Hori eguziak, kantu eta soinuz jorxirik. <totipa> Ez gira heneatuko zoen asteburuko hara atunaten hartetik, onda iziela eskuali hamekontaik, horren bat hartetik. Bara, <totipa> bara, bapiribipiribit, bara, Eta itzetaputzen, laster gurekin izanen dugu aitor erazkin, Expo Grou e, festibalean edo e, topaketan egon baita haste untan, kanabisa eta kalamuaren inguruko topaketa, eta eztabaida eta e, be salmenta gunen artetik ibili da, eta an, Martin Urriolarekin mintzatu da, Green Farm klubeko ardura duna da bera, nola martxan da kanabisk kluba bat edo el kar tebat, xosieta tebat, dena espikatuko dauku laster, martin uriolak, amparanoia, momentuz? Welcome to Tijuana, cantu Welcome to Tijuana, cantu arekin. entzuten ginuen eta itz eta putz emanku izunean, bostak eta berrogeita dira gure gomitaren tenurea. Itz eta putz atzaldeko bostetatik seietana arantza ididarekin oskal irratietan. Eta erran bezala, erran bezala Expo Grow, Kalamua edo kanabisaren nazioarteko azoka zen, asteburu buru untan, eta aurrikus penguziak beti ditu, asteburuan buruan zer jendea. Hainitz, bildu baita irungo fiko ban, erakus tokian, Euskal Herretik eta Europa ausotik, etorri dira milaka jende, euntairoro geitama bost, erakus ketatik, parte hartu dute eta foroari dago kionez, legedia eta erri alde mugak eta raudien garapenak bereziki aztertu dituzte aitore raskin kasetaria ere bertan zen eta han e, klub baten arduradunarekin mintzatu zira. Buenas eh, Martín Uriolarekin gaude kaixo egunon. Kaixo egunon. Bueno, e, e, Alzara Bizkaia bate aurkestu, e, zu zelkarte ordezkatzen dozu edo zelkartean zaude. Bueno, ni na e Ibarko Asociazio baten barruan Greenfardana da guztira gara laure egun sozio inguru, da eusfako parte, eusfaken parte hartzen dugu, oin arte puesto direitibotan, da oin ja beste batzuk kasi dira sartzen ze bidea behemam lagabear da beste batzu egin. Azkeneko urteetan Euskal Autonomia Erkidoan, egu Euskal Herrian, e, Nafarroan Euskal Autonomia Erkidoan, e, poliki-poliki keroz eta geio, e, elkartek geioz, sortzen e, ari dira, e, Baina eh hala ere Ipar Euskal Herrian e, bueno, oraindik ez da oso ezaguna. Piska bat aldi guztu e, azaldu gutxikorabera eh nola funtzionatzen duen horrelako e, elkarte batek? Bai. Bueno, e, punto importante da, hau, eh olako taldeak lortzen dias edo elkartzen dias e, punto batetikan urten da. E, nola? Bakotxan konsumua libre dan guk, bueno, guk e, asozia zinua gazizi denean penteu zeben horren bidez ona izango litzatekela ba, kooperatiba bat moduan baina beste juridiko izen batekin orako, e, euron konsumuan produzi baina alkarrik egon da Ze holan, lortze ziren ba, aprobetxamiento asko sobieuak, e, produsio aldetikan, da beste alde batetikan, ba, bueno, e, ez sekixienak nolaen, sakixienakin batzen ziren, eta laguntasun modogo bat zeuken. Horrek izan da bueno, ba, doz nago, geru eta gehi, talde ta gehiago dao zela, Naida, naida e, nahi da, bat egon legal barruan, le, legal, legal, legal izazinio barruan, ze ez da bihulertzen, ez da bihulertzen e, askok, ez da herri barruan, baina bintzat politiko aldetikan eta ez da bihulertzen ondo, ero ez dira atrebitzen pausoak aurrera ematen honekin. Nikusten dut, eurondako konfliktibo dalako. Eztak ezta ise, ero ez da ben nahi jakitzedik zer pentsaten daben ero zehazmu eukileiken horren goraberan herriak. Baina, nikusten dut, e, erabaki asko hartzen dia zela munduan, herriko euronoko bostan izenian, baino gutxi gurego eguneku egin. Eta gu, e, gutxienez, demostrauta dago, gutxienez eguneko bosta garaela Euskal Herrian. Ez Euskadin bakarrik, Euskal Herrizen. Esan barra dugu, bueno, Kanlamoaren kontsuma errealitate bat da, ongi hain patozen bezala, elkarteak, enbaitare, errealitate bat e, dira. Eta, esan barra dugu, bueno, ba, elkarte bakoitzak bere estatutoak izango dituela, ba, bazkidako puruei dago kionez, Guzti hori, egia zanda, nahiko e, neortua dago ez da? Bai, neurtua alde batetikan estatutua etik, da gero asozia zinio bakoitzaren oitura etik. Zer nahi doizatia honekin? Bueno, reglamento interno bezala, eukitzen dugu estatutitik askotan aparte, nahi da honek limite generala jarri, gero, ba bueno, ze konsumo eukilaik enzozio bakoitzak, Zeguk ez detzau lagatzen, ozea, asozia zinio gaztabe lagatzen libre konsumua. Alde batetikan, limitatzen dabe, zarrera, bazkide bezela, sozio bezela, limitatzen dabe, ogetabatu urte gutxienez daukan handako. Gainera, konsumitzailia izan behar da, lehen hautik. Ez dugu horreitik, posibilidadeak eukitzen, Persona berri bat sartzen honain konsumuan. O sea, basikoa da da importante da Konsumitzailedia ezatiia, ez, ez derrigorrez izan behar da. Orduan hori alde batetikan, beste alde batetikikan hogeta bat urteuki bihar gutxienez, bestera era batetikikan ez da inoiz er, inor edozein parkatu sartzen, Eukibia kebia daiteko guchenas beste bi bazkide sotio eh baimena ematetzena presentatzeko hori presentatzeko gero juntak estuizatzen du ozio bakoitza da erabaketzen du beti limite batzukin. ia aspaldi eusfak eusfak da Euskadi, euskadiko kanabiko e, federazioa erabaki batzuk hartu geñoa zen da Batetikan euroren euronartetik bat da gehien bat bosteun bazkidero zotio limitea jarri genduna. Orduan, parekatu, <coughs> asoziazginio bakotxeak limitatzen du hori, baina beste alde batetikan esan duten bezala, limitatzen du euron juntak zein danola sartzen zen. Beste e Neurri bat, narkatzen e, dabeena oso importante da. Federazinio barrutan, esan gendun, konsumoa hundiena, izan laikiena, da irugramo egunian bazkide bakotxean doko. Usten dugula, ez da kantidade inorkorrekin trafikatzeko darik da norberan konsumorako. Baina, re, realitatea da beste bat. Nahi da hori euki, da, bazkide batzuk igual limietera eruan, da, eruaten daben momentuan, ja ez diogu ematen gramo bat bat geisha, kopurua bukatzen badabe, realitadiada, bazkide batut bako, bako txak, konsumetzen dabeela 0,60 gramos eguneko. O sea, esanleike konsumua oso moderaua dela, Oso moda lagua. Da horre gauzok, nire ustez bakarrik lortu leikez asoziazinio bat, bat, baten barruan eta asoziazinio horrek eta euronbazkidiek klaru eukitzia euronazmua ez tala besterik konsumatzale batzuri laguntzia produktu. E, Naidaben produktu eukitzia, naidabena klase moduan, ez neurri moduan. Eh? eta kalitatea ezkoa. Ze guk gure produktuetan analisis batzuk egiten ditugu orokorrian beti produzio bakochan baina bat엔 bat ja berriz edo berri edo estala estala ikusten badugu ba bueno e igual eh, baina berri guztietan bai bentzat jakitzeko THC daukan CBD daukan Gutsienez. Hor eh? duan, badakiugu, konsumo, konsumitzera doian asociazinio produktua dala kalidadeskoa. Hori, ezin leike esan, merkatu, kaleko merkauan, kontrolauta ezta guana, zer danero ez estan. Zer hor danetikan. Ziur nago, produktu ona egongo dala, baina... Itz baten ezan da kakabe bai. Eta, bueno, azken gal, zenbate elkarte zaudete antola, e, federatuak e, zuen bueno, zehaba? Guk nahi dugun, baina askoz gutxiago. Da ez hori ez talako deitu, ero ez daik jakin gukor hor zela. Baina mundu guztia bezala hau dao gente ba, bueno, batzuk nahi dabela ba, talde baten da beste batzuk nahi xau dabela eh, libre ibiltzia. Nik ezin dote hitzain honen goraberan zen eurri ero zer gauza duken. Baina e, e, eusfaken barruan gauzen guztiok da hoi momentuan duzten dut am, amabi garala. E, bueno, horren eurri guztiok da geisha. O, ze, eh auditoria ke auditoria tema diz, desberdinak da zelan produsitzen da, ze kontsumitzen dan, ze dan eh, prozeso bat, kalidadeko prozeso bat eh, eruaten heruaten dan eroez da, horrek tema dira derri horreskuak. horrek eh, auditorioiak espadu sus pasatzen lenigotikan kostinuen e, jartzen dizute da esaten dizur zer hobeto bihosun bigarrenean espadu hori horrek etzen ba posible kanporasorias orduan auditoria honek nikusten dut garantia asko ematen dabela e, nola funtziona u e, asociazio bakocha Zongi, ez hau ditu, ditugu e, bai elkarteak eta zuen funtzionamendu asko zobe, eta besterik ez, ezakiz zerbait gehiago gait, gaitzeko duzun? Ez, bakarreik nik uste endotela gure ustean ez da hola hainbeste urte, regulazinio baten e, bila egon, regulazio baten lan asko egon, alternatibak nola regulau, presentau, da inor ez, hori da gure kezkarik handisenan izuteot. Osongi beste horreken galditzen gara esker mila, gurean izatagatik milesker. Zeuri, aur. Itzetaputz atxaldeko 5etatik 6etara Arantsa ilererarekin Euskalirratietan. Astelen untan Sasoineko lehen mintsaleku an lurralde autonomoko auteskundiak izanen ditugu aipagai. Gunduko igandian, buruilaren 25tian, iragarden dira Euskal Parlamentua arra berritzeko hauteskundeak. Ipagaldetik ikusita, jakin nahi nuke zer den jokoan hauteskunde haueetan. Aipagai nagusiak, baita ere segondorio ukan ezaketen lurralde autonomoan eta eskolarri guztian. Gai horien joratzeko gurekin izanen ditugu Umberto unzueta eta Deiako kasetaria, Andoni Lizeaga Euskadi Erratiko kasetaria Maite Ubi Dia Iparaldean Biziden kasetaria, Pachi Zabal eta Nafartara politikari eta unibergitarik ohia. <tusurra> Autezkundeak Lugalde Autonomuan, zer ondorio eskoalerri guziaren aipagai Asteleen huntako mintzalekuan argatzeko zazpiontan Euskal Erratietan. Eta itzetapu bukatzen da gaukko, itzordua beraz emaiten dautzea txinpleki biak, bostak eta seiak artean Horein baita, den hori berriena, seiak baitira euskal